10. Окрім спраги, судомного головного та багатьох інших незліченних болів, Голі відчуває страх вона не раз бувала близькою до смерті, але ближчою, ніж зараз ніколи. Вона розуміє, що її буде вбито, незважаючи ні на що, і це станеться дуже скоро. Як кажуть у старих фільмах Нуар, які так полюбляє Голі, вона забагато знає. Вона загадується, навіщо той великий металевий ящик у дальньому кінці підвалу, підозрюючи, що то може бути дробарка. рукава проходить крізь стіну за маленькі двері майстерні. Ось так вони позбавляються решток, думає вона, того, що залишається від людей. Лише Богові відомо, як вони загилили сюди цей утилізаційний мотлох. Вона дивиться на дальню стіну і помічає два предмети, які не є інструментами. Перший – велосипедний шолом, другий – рюкзак. У голі слабнуть коліна. Вона падає на футон, задихаючись від болю в ребрах. Футон злегка рухається. Під ним щось є. Вона піднімає футон, щоб це роздивитися. Одинадцяте Барбара має ключа від квартири Голлі, але не має картки, котра відчиняє ворота, тому паркується на вулиці, спускається пандусом і пірнає під шлагбаум. В відразу кидається те, що їй не подобається. Авто на місці, але припарковане воно біля пандусу, а обидва місця, котрі належать Голлі, власне і гостюве, знаходяться набагато далі. І ще. Ліве переднє колесо на жовтій роздільній смузі. Голі ніколи так не паркується. Зазвичай виходить із-за керма, кидає погляд, і якщо треба, знову сідає в машину і виправляється. Можливо, вона поспішала? Може і так. Але її місця знаходяться ближче до ліфту та сходів. Тих сходів, якими й збігає Барбара, бо щоб скористатися ліфтом, потрібна картка, а в неї її немає. Барбара піднімається рисю, відчуваючи незвичну тривогу. Відмикає двері і просуває голову до середини. «Голіє, ти тут?» Ніхто не відповідає. Барбара швидко перевіряє помешкання, майже перебігаючи з кімнати в кімнату. Все на своїх місцях, все акуратно, як зазвичай. постіль застелена, на кухонних стільницях ані крихти, жодних плям, ванна кімната чиста. Єдине, що Барбара помічає, то це ледь відчутний, але стійкий запах сигаретного диму. У кожній кімнаті ароматичні свічки, єдина попільничка в сушарці для посуду, така чиста, що аж рипить. Все виглядає нормально. Дійсно, нормально. Але машина. Машину неохайно припарковано не на тому місці. Дзвонить телефон. Джером. Ти її знайшла? Ні, зараз я в її квартирі. Мені дещо не подобається, Джей. Вона розповідає йому про машину, побоюючись, що він махне на цю обставину рукою, але Джерому це теж не подобається. Так, поглянь на маленький кошик біля входу. Вона завжди кидає туди ключі, коли заходить. Я тисячу разів бачив. Барбара дивиться. Там лежить запасний ключ від Пріуса без брелока. І ще немає картки для ліфта. Вони, мабуть, у її великій наплічній сумці. «Можливо. Але чому машина там, а самої голі ніде немає?» «Поїхала автобусом?» – сумнівається Барбара. «Через ковід автобуси не їздять за регулярним графіком. Я дізнався про це, коли намагався дістатися до аеропорту. Взяв Убер». «Біддося», – жартує Барбара, але звичайний дружній кпин не проходить. «У мене погане передчуття, ба. Думаю, треба збиратися додому». «Джером – ні». «Джером – так». Зараз пошукаю найближчий рейс. Якщо вона з'явиться до того, як я сяду в літак, зателефонуй або напиши повідомлення. А як же твій блискучий у Монтоку? Шанс познайомитися зі Спілбергом? Мені все одно не сподобалися два його останні фільми. Коли вчора я розмовляв з Голлі, все начебто було нормально, але... Він замовкає, але продовжує, перш ніж Барбара встигає відповісти. Це може бути воно. «Дал також залишила повідомлення. Вона реально стурбована. Розслідуючи зникнення боні й інших, голос могла натрапити не на ту людину. Плюс той хлопець Кастро, котрий зник 9-10 років тому». «Можливо, не знаю. Барбара упевнена лише в тому, що Голлі ніколи б не припаркувалася так неохайно». «Голлі охайна?» «Ти пробувала дзвонити в офіс?» «Так, по дорозі. Автовідповідач». Я б радив тобі туди навідатися, переконатися, що вона не... Я не знаю. Але Барбара знає, переконатися, що вона не мертва. Ймовірно, ми ганяємося за тінню, Джей. Може бути цілком раціональне пояснення, а ти полетиш додому даремно? Завітай до офісу. Якщо знайдеш її до того, як я сяду в літак, дай знати. Вона виходить і поспішає сходами донизу. 12. Поки Барбара розмовляє з братом у порожній квартирі Голлі, Родні Гарріс стоїть на під'їздній дорізці, складаючи майбутнього листа до Гут поважного гастроентерологічного і гепатологічного видання. Останньому числі Родні прочитав абсолютно абсурдну статтю Джорджа Гокінса про взаємозв'язок, котрий він начебто виявив між Пілорусом і хворобою крона. Гокінс, доктор філософії, не менше, повністю спотворив статті Майрона де Лонга і... і... і того хлопця мені якого роді наразі не може пригадати. Таким чином, висновки Гокінса абсолютно хибні. Родді кидає до рота смажені у фритюрі ільфійські кульки і насолоджується їхнім хрускотом. «Моя відповідь його знищить», – вдоволено думає він. Затим згадує про бранку у підвалі. Він не може згадати її імені, але пам'ятає вираз жаху на обличчі, коли М повідала, як їм вдається запобігати найстрашніших тортур старості. Тумка про те, щоб розвіяти її безглузді забобони, тішить його майже так само, як написання листа, котрий вщент зруйнує хисткий картковий будиночок професора Джорджа Гокінса. Він забув про наказ Емілі триматися подалі від підвалу. Навіть якби й згадав, то відкинув би як дурний і недоладний. Жінка ж у клітці, їй Богу. Він встає і йде до будинку, кидаючи в рот ще одну ельфійську кульку. Вони таки чудово просвітляють. Гарріс спускається до підвалу і Голлі зривається на ноги. Їй цікаво, чим все нарешті закінчиться. Він підходить до підніжжя сходів і на мить зависає у власному всесвіті. Він все ще у халаті й піжамі. Професор дістає з кишені халата щось коричневе й кругле й кидає до рота. Голлі відмовляється вірити, що це шматок дочки Пеннідал, але підозрює, що так воно й є. Пальці лівої руки стискаються і розтискаються у такт пульсуванню в голові. Короткі нігті впиваються в долоню. «Це те, що я думаю?» Він змовницьки посміхається, але не відповідає. «Вони здатні знімати біль? Мені все болить». «Так, вони мають боли заспокійливу дію», – відказує він і показує ще одну кульку. «Дивовижно». Кілька пап знали про цей благотворний вплив. Ватикан замовчує цей факт, але залишилися записи. Чи можна мені? Ви могли б дати мені одну? Думка про те, що їй, можливо, доведеться з'їсти шматочок доньки Пенні Дал, ледь не змушує її зблювати, але Голі намагається виглядати благаючою та сповненою надією одночасно. Він усміхається, дістає ще одну маленьку коричневу кульку з кишені халата і прямує до неї. Тоді зупиняється, і як поблажливий батько, котрий спіймав трирічну дитину за малюванням олівцем на шпалерах, тицяє уголі пальцем. а, -а – каже він, – «скоріше ні, пані…» – «Як ваше ім'я?» – «Голі, голі гібні…» Роді дивиться на мітлу, якою вони проштовхують їжу та воду крізь хвіртку, і хитає головою. Він думає покласти коричневу кульку назад у кишеню, потім передумує і кидає її до рота. Якщо ви не хочете мені допомогти, то навіщо прийшли, пане Гарріс? Професор Гарріс. Вибачте, професор, ви хотіли поговорити? Він стоїть тупо дивлячись у простір. Голлі бажає скрутити його худу шию, але він стоїть біля підніжжя сходів за шість чи сім метрів. От би мати руки такої довжини. Він наміряється повернутися сходами нагору, але згадує, навіщо спустився у підвал і повертається до Голі. Пропоную поговорити про печінку, про буджену людську печінку. Ви не проти? Не проти. Вона не знає, як спокусити його підійти ближче, але доки він не піде на гору, або доки його дружина, чий мозок, здається, працює краще, не спуститься сюди, вона має шанс. То як розбудити печінку, професоре? О, звичайно, з'ївши іншу печінку, він витріщається на неї, наче запитуючи, як можна бути такою дурепою. Найкраще підходить теляча? Але я підозрюю, що свиняча печінка не менш ефективна. Ми не пробували, через прівони. Крім того, якщо щось не зламане, то не варто його ремонтувати, закінчує Голі. Поштовхи в голові такі потужні, що, здається, ніби пульсують очні яблука. І спрага неймовірна. Але вона посміхається йому, як зразкова студентка, котра хоче навчитися. Її рука стискається і розтискається, стискається і розтискається. Правильно, абсолютно вірно. Те, що не зламане, не потребує ремонту. Це аксіома. Я підозрюю, що людська печінка підійшла б найкраще. Але думка про те, щоб нагодувати людину свіжою печінкою іншої людини, породжує очевидну проблему, котра була б... Він хмуриться, туплячись у простір. Тоді вам знадобилося б двоє в'язнів, підказує Голлі. Ах, так, очевидно, аксіома. Але печінка... Про що я говорив? Прокинулася, знову підказує Голлі. Можливо, пробуджена печінка? Точно, печінка – це грааль, справжній святий грааль, таїнство. Чи знаєте ви, що печінка людини містить усі дев'ять незамінних амінокислот? Що вона особливо багата на лізин? «Котрий запобігає проявам герпесу», – каже схильна до герпесу Голлі. «І це найнезначніша її властивість!» – голос Гарріса підвищується. Незабаром він перетвориться на галас, майже на крик, котрий настільки турбував деяких студентів, що вони кидали відвідувати його лекції. Лізин лікує тривожність. Лізин лікує рани. Печінка – це скарбниця лізину. Вона також покращує роботу вилочкової залози, яка створює те клітини. «А ковід? Ковід!» – він сміється і тепер майже кричить. Всі, кому пощастило спробувати людську печінку, особливо пробуджену людську печінку, ті щасливці сміються з ковіду. От як я і моя дружина. Ну і залізо. Печінка людини багатіша на залізо, ніж печінка телят, овець, свиней, оленів, сурків та кого завгодно. У печінці людини більше заліза, ніж у печінці синього кита, а синій кит важить сто шістдесят п'ять тонн. Залізо знімає в тому та покращує кровообіг, особливо мозковий. Родді постукує себе по скроні, на якій пульсує вузол дрібних вен. Я розмовляю зі справжнім божевільним вченим, думає Голлі, тільки, звичайно, не говорить вголос слухає. Родні Гарріс більше не читає лекцій. Він волає до невидимої аудиторії невіруючих. «Грами! Лише грами людської печінки містять 700% всіх вітамінів, необхідних для формування червоних тілець і підтримки клітинного метаболізму! Подивіться ну, на мою шкіру, добра ельфійко, ви тільки подивіться на неї!» Родді хапається за опалу зморшкувату щоку і обмацує її, наче дантист, котрий готується ввести пацієнтові знеболююче. «Вона гладенька, гладенька, як легендарна дитяча дубця, і це лише печінка!» Він робить паузу, щоб перевести подих. «Що ж, до споживання мозкової тканини?» «Херня якась», – зруняє Гуллі. Він ледь не вискакує зі шкіри. Голі не має ні плану, ні стратегії. З неї досить. Ідея підбадьорити його летить на смітник. Він дивиться на неї широко розплющеними очима. Він виступав перед невидимою аудиторією, схиляючи до віри. А вона, тупа школярка, котра має лише базові пізнання у шкільній біології, кидає йому виклик. «Що? Що ви сказали?» Я сказала, херня це все. Відповідає Голлі. Вона слабко стискає грати правою рукою, тримаючи кулак лівої руки над правою груддю, притиснувшись обличчям до одного з квадратів і дивлячись просто в очі Гарріса. Її намагання вживати вульгаризмів в сотане з материнським молоком летить на смітник. Лайно по типу мідних браслетів, магічних кристалів і отих пірамідок по ящику. Гладка шкіра. «Ви коли в останній дивилися в дзеркало, професоре? Ви пожмакані, як незастелене ліжко!» «Замовкніть!» – його щоки буряковіють. віють. Жмутвен на скроні пришвидшує пульсацію. «Заткайтеся, в... ви! Ти, дурепо!» Вони наміряються мене вбити, але перед смертю я встигну викласти цьому виродкові кілька базових істин. Що стосується покращення роботи мозку? Ви страждаєте на хворобу Альцгаймера, професора, і це не рання стадія. Ви не пам'ятаєте мого імені, а через кілька місяців, можливо, лише через кілька тижнів, не згадаєте власного. Замовкни, замовкни, невігласко, ти нічого не знаєш. Він робить крок до неї. Саме те, на що сподівалася Голлі, коли попросила його поділитися однією з його жахливих коричневих м'ясних кульок. Про що вона майже забула? У нападі Люті, на нього, на його дружину, на нинішню безнадійну ситуацію, вона забула навіть про Спрагу. Ви лише думаєте, що вам покращало. Ваша дружина думає, що їй покращало. Можливо, на деякий час вам навіть покращало. Так буває. Ви не єдиний, хто читає наукові журнали. Це називається «Зупинися, брехня, брудна брехня». Він не бажає, щоб вона промовила те, що, як він здогадується, може виявитися правдою, але вона не відступиться, вона замовкне лише, коли помре. Але чомусь вона й досі жива.